Kaatti radiosta naukaistaan taas ja tervetuloa kuulolle. Kiva kun kuuntelette meitä. Meillä on täällä taas vie vieraana, eihän oli ole enää mikä vieras, meillä on eläinlääkäri Marili Köster tuolta Pet City Klinikalta. Tervetuloa Marili! Tervetuloa, kiitos. Ja tänään meillä on tarkoitus puhua nyt semmoisesta aiheesta, kun näiden kissojen, niin kuin nyt sanotaan kansanomaisesti, leikkaaminen, eli kastroiminen tai steriloiminen, riippuen tytöstä tai tyttökissasta tai poikakissasta, kun puhumme. Ja siitä puhutaan, että, että millä tavalla... Miksi se tehdään ja mitä, se, mitä sitä seuraa ja millä tavalla se tehdään. Mutta ihan ensimmäiseksi, mä ajattelin, että mä pikkusen palaan vielä tuohon meidän joulun vaaroja-ohjelmaan, jos me kerroimme näistä muun muassa näistä joulun ajan kasveista ja kukista, jotka ovat vaarallisia tai jopa myrkyllisiä eläimille. Ja huomasin, tuolla kuluttajalehdessä kerrotaan, että joulutähti ei ole myrkyllinen. Kuten yleensä sanotaan, että joulutähti on kovastikin myrkyllinen. Ja täällä oli eläinlääketieteellisen farmakologian professori Outi Vainio Helsingin yliopistosta. Kertoi, että yhtään joulutähden aiheuttamaa kotielämän kuolemantapausta ei ole raportoitu. Se varmaan pitääkin paikkansa. Mutta mikä siinä onkin vaarana? Mari, että siitä puhuitkin jo. Niin, ei siinä vaarana vaan voi olla se pahoinvointi, mitä sen seurauksena sitten voisi tulla. Et ne ala, ne, ne, ne ala kuolla, paha olo, joskus voi olla oksentelua. Ja toki sitten ne kissat, iäkkämmät kissat, kenellä voisi olla vaikka joku munuessa airaissa taustallaan, niin aina sitten ne, niille on sitten lisä, lisä semmoista... Sitten pitää aina, aina miettiä, että pitäisikö tulla sitten eläinlääkärissä hetkeksi käymään, että tarkistaa ne munuaisarvot, vaikka ettei, ettei ole ettei oikeasti käynyt niiden munuaisten päällä. Sitten se, se kukka, kun siinä joku vaurio esimerkiksi on, niissä munuaisissa on jo valmiina, valmiina ja sitten on joku myrkyllinen, esimerkiksi se joulutähti, sitten, niin aina se voi heikentää niitä munuaisten tilannetta. Mm, mm. Että, että tietysti siis ihan tuolla perusterveelle Ei pitäisi aiheuttaa kyllä mitään, mitään semmoista, mutta eihän se oksentelukaan ole kivaa. Niin ei tietenkään ole. Ja sitten se on aina semmoista, että se ei niin helposti loppu ja sitten se, mm. se ei halua syödä. Ja hyvin niin. siis yleinen on tapa on se, että ihmiset kyllä tulee käymään ja tarkistetaan aina sitten ne perusveriarvot ja laitetaan pohjoinvoinnin estolääkkeet. Joo, joo. Että, että Koska se... joskus siis voi olla niin, että omista ei näe, mitä sen syönyt. Niin sekin on syönyt. Se on ei ole varmuutta, että mitä joo. se oikeasti on syönyt. Joo, mutta näkee kuitenkin, että oireilee niin, juuri tavalla. Ja eihän se varmasti ole mukava kissaakaan rääkätä sillä, että kokeillaan nyt, että kestääkö se ton tähden vai ei. Että ehkä ne on syytä pitää niin kuin kissojen ulottumattomissa. Olis parempi. Kyllä. kyllä, joo. Niin kuin kaikki, kaikki muutkin sellaiset paikat. Mutta jos me lähdetään nyt sitten tähän varsinaiseen aiheeseen, josta on paljon, paljon tullut kysymyksiä ja paljon on ihmisillä käsityksiä siitä, että mitä tämä nyt on oikein tämä kissojen leikkaaminen. Jokainenhan sen tietää varmaan ihan sanomattakin, että minkä takia kissat kannattaa ja pitää leikata. Eli ei kukaan näitä ei-toivottuja pentuja pentuita halua. Se on yksi semmoinen tärkeä tietenkin tai... Tärkein juttu, mutta siis toki se, että aina sitten jokaisen kiiman jälkeen niin nisäkasvaimien riski esimerkiksi taas sitten nousee. Eli tota, aina sitten se riski nousee, mikäli on leikkamaton tyttökissä. Jos on leikkaamaton tyttökissä ja... Aha, katsokaa, nyt ette kuuljat kyllä näin, mutta meillä on täällä studiossa nyt melko monen vipinä tuolla meidän kahvilaan uusin kissamme Cecil tuossa ovella seisoo takajaloilla ja katselee tarkkaan, mitä siellä mahtaa tapahtua. Meillä on näitä pieniä apulaisia täällä mukana, mikä on ihan hauska. Onko se sitten niin, että, tuota, että vaikka sillä olisi vaan niin se kiima-aika, mutta ei sitten tule tiineeksi, niin... Silti, silti se riski, silti, on. Se riski Joo, on olemassa. Kyllä, juuri näin. Ja eikö se ole eläimen kivu saamista myöskin? Se, että... mm, niin, no siinä on varmaan aika erilaisia ajatuksia niin, ja mielipiteitä, niin. mutta kyllä mä sen sanoisin, että, että tota, koska siis kuitenkin ja sitten aina klinikallakin omistajan kanssa tulee niinku keskustelu siitä, että mut se on vaan niinku sisällä. Mut kuinka monta kertaa mä oon itellä steriloinut kissa, kukaan siis tietenkin jo tiine, Joo. niin Siinä me tiedetään, että se perkkää sisäkissä, mutta jos sit yhtäkkiä onkin se vahinko, että se pääsee ulos ja yleensä mm -hmm. ne haluavat just silloin ulos, Totta kun kai. on se kiima mm -hmm. ja sitten se on aika nopea sit se tulos, että, me, että se jää tiineksi ja sitten me joudutaan sit leikkaamaan niitä. Joo. pentuja sieltä pois. Ja se, sitä minusta tarkoitan tällä kiusaamisella, että eikö se ole kauhean jos on sisäkissa. Toki. Ja, ja on tämmöinen kiima, kai. eikä sitten pääsekään, joo, eikä joo. saa toteuttaa ja Se on niin, monenke, niin monesti vuodessa, että se varmaan on, on kiusaamista perheenjäsenille, ette myös sille kissalle. Että se on aika sille... Ei ole kuitenkaan kiva kissan elämä. Ei se ole, sen kyllä kuulee. Mäkin on kuulutus meidän naapurissa, kun on tyttökissa, niin hirveällä äänellä moulua. Että, et mä ja ne ei ajattele mitään muuta. Ei on tietenkään, sitä. vaan sitä. Mm, ja totta kai se on asia. Mutta, mutta, mutta, mutta. mutta tuota, ja sitten myöskin semmoinen käsitys on ihmisillä, että kun nämä kissat on leikattu, niin niistä tulee laiskoja ja niistä tulee lihavia. Ne ei vitsi enää leikkiä, ei vitsi tehdä mitään. Pitääkö tämä paikkansa? No aina siis äh, koirien kannalta on sit, sit sama teema aina, mutta siis yleensä mitä niinku pitää, pitää mielessä on se, että energiatarve vähenee 30 prosenttia sit sen leikkauksen jälkeen, riippumatta siitä että onko se kastraatio tai esterilaatio. Eli tota, se ruokavalio pitää oikeasti vaihtaa siihen, että et se, siinä on steriloitulle tai kastroidun kissalle se oikea ruokavalio, missä on sitä energiamäärää. Eikö niitä ole olemassakin? Onhan niitä ihan... On, toki. On. Joo, niitä on, niitä on erilaisia. Niitä, on erilaisia, ja erilaisia. Ja niitä voi. Niitä erilaisia. Joo, joo. Joo, juuh, joo. Juuri näin. Joo. Ja totta kai siis se, että mitä aikaisemmin niin me leikataan se kissa, sitä, äh, suurempi on se mahdollisuus, että sen kissan niin pentuluone pysyy sit pitempään. Mm, mm, mm. No tästä mulla on hyvä kokemus, kun, juuri. kun mulla leikattiin nämä kolme pikkusta pikkuneitiä, jotka nyt ovat täällä kahvilassa ja, ja ei siinä kyllä huomannut mitään eroa, ei kerta että kyllä ne on. Ja kun ne leikattiin niin pienenä juuri, että sen säilyy se leikkisyys ja Semmoinen. Ja kylläkään se muutenkin on, että nuo vanhemmat kissat, niin niistä tulee vähän laistempia niin, ja totta ja kai, koska ne. se kuitenkin kuuluu siihen. Niin. Mutta siis aina siis on, on myöskin se, että et jos kissalla ei ole niinku kotonakaan esimerkiksi mitään tekemistä, mm. että kuka, kuka ei kiinnittä siihen huomioon, mm. sillä ei ole mitään sellaisia harrastuksia, <laughs> eli se vois leikkiä, mitä se voisi leikkiä niinku ja mitä se kiinnostaisi, niin toki sitten se makaa vaan sohvalla, eikä tämä halua tehdä mitään. Mutta siis se, että useimmiten ne on ylipainoisia ja se ei on se pääsyy, minkä takia ne on semmoisia sohvaperunoita. Et me annetaan niille liikaa ruokaa ja sen takia ne ei halua aina leikkiä, ne on semmoisia tyynyjä siellä vaan. Että... Miksi te sanotaan eestiksi, oliko se tivaanikarttu sohvaperuna? Tiivanin karttulja. Tiivani karttulja. Sitä ei ole, ei ole niin usein, että se sohvaperuna suomeksi käydetään, siis sen semmoista normaalia käydäntöä, mutta tiivanin karttu ei ole semmoinen, mitä me yleisesti käydettäisiin viroks. Käytetäänkö tällaista sohvaperunaa niin suomen kielellä? Suomen Joo, ehkä sohvakarttu esimerkiksi, joo, joo, joo. Joo. mutta Mut joku... kyllä kaikki ymmärtää sitä. Kaikki ymmärtää, mitä se on, karttu kuitenkin. Juuri kuitenkin. <laughs> no sitten tämmöistäkin mä olen lukenut ja kuullut paljon sitä, että minkä ikäisenä nämä kissat pitäisi leikata. Ja, ja mä luin jostakin, että jopa ihan, en ihan kai vastasyntyneitä, mutta kuitenkin aika pieniäkin on leikattu. Joo, et... Kolme puoli kissa on ihan semmoinen sopiva ikäinen naaraskissa, kenet voisi leikata. Mut me ollaan, tai siis useimmiten elänlääkärit, ää, elänlääkärit, me ollaan sitä mieltä, että ne pitäisi olla ainakin ne kaksi kilosia. Kaksi kiloa joo. Et se, et se paino voisi olla Painon kuitenkin. juu. on sitä voisi silti niin vähän tarkistaa. Niin, jos ne on sen, sen tuota pienempiä tai miten se sitten Juuri näin, kyllä, koska näin. Siis useimmiten onkin niin, että sit kun kissa tulee ekalla rokotuksella, mikä on siis esimerkiksi 12 viikkosena eli kolme kuukautisena, niin silloin jo puhutaan siitä sterilaatiosta ja useimmiten mitä tehdään on sitten se, että kun se tulee siihen tehosterokotukseen, eli 16 viikkoisena kun se tehostetaan se rokote, niin silloin melkein voidaan jo samana päivänä esimerkiksi steriloida kun kaikki on mennyt hyvin, kissa on herännyt, niin sitten voidaan toki laittaa ne, ne tehosterokotteetkin. Just joo. joo. Että siinä, ei ole, siinä ei ole mitään. Onko se poikakissolla sama vai onko niillä? Joo, periaatteessa kyllä. Periaatteessa ihan et, sama, et, joo, että joo. Niillähän se leikkaus on, on huomattavasti pienempi operaatio. Joo, mutta, mutta joo tuota... koska ei, ei kuitenkaan ole mikään sellainen Vatsaantaron avausleikkaus, että on, ei on kyllä että pienempi. pienempi. Mutta ei se tyttökissolla olekaan ole mahdottomuus. Mut kun me on nyt käyty tässä läpi nämä ensi vaiheet tässä asiassa, niin otetaanko musiikkia? Mä luulen, että toi meidän Pekka valitsee meille jotain kivaa musiikkia tähän väliin. Jatketaan nyt sitten tämän musiikin jälkeen ja keskustellaan nyt sitten siitä, että mitä nyt me on saatu tämä, niin tämä asia kohdalleen. että meillä on painot ja iät ja kaikki kohdallaan, että, että tämän ikästä ja tämän kokosta lähdetään leikkaamaan ja kuinka se tehdään. Miten se tapahtuu? Poikakissalahan se on huomattavasti helpompi. Joo. Eli sitten kun se päivää tulee, eli on, onko se poika vai tyttökissa, niin ne pitää olla semmoinen kahdeksan tunti syömättä. Niin et se oli se. se on aina se, semmoinen, mitä me halutaan, että niille olisi, koska kaikkien niiden lääkkeiden käytössä on sit se riski, että ne kuitenkin voi aiheuttaa sitten oksentelua mm, ja jos mm. kissa on sitten syönyt ja se nukutetaan ja sit se esimerkiksi vaikka oksentaakin, niin sit on riski riskinä se, että se aspiroi sitä ruokaa, eli se menee se ruokaa sitten esimerkiksi tuota keuhkoihin. keuhkoihin. Joo, joo. Ja siitä voi tulla aikamoinen keuhkotulehdus. Ja se on, aika, se on siis iso komplikaatio, eli sen takia ne pitää olla syömättä. Ja myöskin kuiva ruoka pois. Kyllä, joo joo, mutta vesi pitää olla aina tarjolla. Joskus ihmiset ajattelevat, et no niin, että nyt kun meillä sanotaan esimerkiksi ihmisille, että pitää myös olla juomatta, niin, niin eläimellä se ei sitten käy, eli vesi pitää olla aina tarjolla. Ah, ja sitten kun ne tuotaan sinne klinikalle, niin, niin tota, poikakissolla yleensä ei laiteta kanyyliä, koska se, siis se toimenpiteitä on oikeasti viisi on minuuttia siis. se tarkoittaa suoniyhteys sitten. Eli tota, useimmiten mitä tehdään on sit niin, että et poikakissa rauhoitetaan lihakseen. Ää, se saa kahta erilaista kipulääkettä nahanalaisesti ja sitten ää, paikallispuudutteet kivespusseihin ja sitten ne kivekset poistetaan. Ja viiden minuutin päästä Opeamman. on sitten kaikki ohi, kaikki ohi. Joo. ja sen mm -hmm. takia, sen takia siis, ä, ei niitä intupoita elikin niin, niin ei ole mitään semmoista inhalaatioanestesiaa elikin ne tehdään ihan se voi joo, sanoa joo, näin joo, joo. Joo. ja sieltä poistetaan siis nämä kivekset Joo, sieltä poistetaan sitten ne kivekset ja tota, niitä siinä tehdään kaksi pientä viiltohaavaa molemman kiveksen päälle mm. ja niitä ei suljeta, eli ne jää ihan Sienin avoimeksi. Jää avoimeksi joo. Joo. Ja siis suurin osa kissoista ei tarvi edes mitään kauluria siihen ne ei ole kiinnostuneita. Aika harvoin, se on oikeasti hyvin hyvin harvoin, että ne on kiinnostuneita ja useimmiten se voi olla sitten esimerkiksi siitä, että että ne on ollut siäkkämmän ne kissat, kun ne kastroitaan, tai sitten, että siinä on jonkunlainen kipu esimerkiksi, että et tarvii, tarvii kipulääkkeen siihen, että se ei sitten lopettaa sen nuolemisen. Mm -hmm. Ja, ja tota, toki sitten samana päivänä ne lähtee kotiin. Joo, että se ja jää. aina sitten annetaan myös mukaan se kipulääkityks pariksi kolmeksi päiväksi, että olisi varata. kuitenkin, joo, että niin, ainakin et kyllä Niin, juuri joo. näin. Mutta se on siis hirmu helppo tämä tai lyhyt ja helppo toimenpide kyllä tämä poikakissojen, mutta sitten tyttökissoista. Siitä on varsinkin on... Ja aina sitten siis mä sanon käsittää. vielä tähän väliin, että et aina siis toki sitten tehdään ennen kuin mihinkään nukutuksiin menee laitetaan, niin tehdään yleistarkastus, eli auskultoitaan kuunnellaan sytän henkityshäänet, mm -mm. tarkistetaan semmoinen kliininen yleistutkimus tehdään, ja toki tarkistetaan sitten, että se on poikakissa, että ne molemmat kivekset on siellä, koska siis uroksilla, niin juuri näin Joo. uroksilla esiintyy sitten sitä piilokives. Eli joko sit se toinen kives on jäänyt nivuskanavaan tai sitten se on, on tota vatsaontelossa. Ja se pitäisi aina tarkistaa, koska sit jos nyt esimerkiksi puhutaan siitä, että se, se kives olisikin vaikka esimerkiksi vatsaontelossa, niin sitten se on jo iso, isompi toimenpite. Ja se tapahtuu siis ihan kunnolla semmoisessa yleisanesteesiassa. Et se voidaan kuitenkin, tehdä. voidaan kuitenkin tehdä, vaikka se ei ole... Joo, joo, totta kai, ja joo, ja se pitääkin tehdä, koska jos se kives on, se on siis paljon vaarallisempi, mikäli niitä, niitä kissoja ei kastroita, koska kiveksen normaali lämpötila pitää olla nimenomaan, että se kives on, tai siis se pitäisi olla siinä kivespussissa, jotta se lämpötila on matalampi kuin lämpötila. ja jos nyt esimerkiksi se kives jää siihen, vatsaanteloon, niin se lämpötila on korkeampi. Siinä on aina riskinä se, että se kives voi siellä tulehdua, koska se ei mm. kuulu siihen. Tai sitten se, siitä voi myös kehittyä kasvainkin. kasvainkin. Et niitä on ollut. Se miten yleisiä sit on? Kissoilla on mm. aika harvinaisia onneksi. onneksi. Koirilla mm. kyllä enemmän. Joo, joo. Tässä on yksi pöydällä yksi pieni neitikissa, joka leikattiin tässä äskettäin tai steriloitiin ja, ja nyt puhutaankin sitten näistä tyttökissoja, että se on isompi toimenpide. Monilla on se käsitys, että tuota, et, et, et, ehkä ainakin entivanhaan tehtiin, että melkein kurkusta tuonne pyllyyn asti vedettiin maha auki. No nykyisin siis mikäli on siis terve nuori kissa, mm -hmm. äh, et se ei ole syönyt e-pillereitä ikinä, se on, sille ei ole ollut, ollut tiine. Niin tota, sit se haava on yleensä semmoinen kahden-kolmen sentin haava. Tota, ja poistetaan sitten yleensä niille kissoilla. Korostan vielä, kun ketkä ovat terveitä. Ja se kohtuu on siisti, niin niille poistetaan vaan ne munasarjat. Miksi? Sen takia, että ää, ensisijaisesti siis vaan, siis munasarjat on ne, minkä takia niin ne tulee kiima, minkä takia ne jää tiineksi. Jos se kohtua on normaali pieni, kissa on terve, niin munasarjojen poisto on, ää, tarkoittaa sitä, että se haava on lyhyempi ja jatkossa sitten esimerkiksi riski on paljon pienempi. Eli siinä ei ole mitään todisteita ää, myöskin niin kuin tutkimuksissa, että pitäisi se koko kohtuu poista. Et se riittää, että ne munasarjat poistetaan. Joo. Joo, poistetaan. Elikkä, ne sitten se tarkoittaa sitä, että jos nyt puhutaan sitä koko toimenpiteestä, niin kissa tuotaan samalla tavalla sitten Nartukissa klinikalle, niiden laitetaan kanyyli, tarkistetaan aina niiden munaisarvo. Jotta me voidaan olla varmoja, että kaikki on hyvin ja, ja sen jälkeen niille laitetaan kahta erilaista kipulääkettä ja toimenpide on sitten inhalaatioanestesiassa eli tuota, niille laitetaan sitten tuupit ää, hen henkitorveen mitä kautta ne alaa sitten hengittää inhalaatiota tai siis sitä lääkettä keuhkojen kautta elimistöön aha, aha, jotta okay. sitten se kissa pysyy siellä anestesiassa Joo. ja se on sitten Turvallinen vaihtoehto sen takia, että, että tota heti kun nyt sitten se inhalaatio kone laitetaan kiinni, niin sit se lääke ei enää mene siihen elimistöön ja, ja tota kissa heräilee jo semmoisen 10 minuuttiin kuluttua. Ja elikkä... Sitten sit kun hän on laitettu se tuupia, ja hän on kytketty siihen koneeseen, niin, niin tota, ajellaan karvat puhdistellaan. Niin eli juu, Juuri koostoo. näin. Ja, ja, ja pestään siis niin, että se koko alue on sitten steriili. Eli tota, puhdistettu niin hyvin, että se ei varmaan oikein ollut niin puhdas. <laughs> ja, tota, ja sitten siirretään leikkaussaliin, missä se maha käydään vielä toisella aineella. Vähän, silleen, vähän juodi. Jodi, olisi, että oli ne on nyt, ne nyt vähän semmoisia uudempia aineita, mutta periaatteessa joodin joo, massut, juu. massut näillä oli, oli juu. sitten sen jälkeen ja kestää nähtävästi jonkun aikaa ennen kuin se häviää. Joo, se, se vähän väh ottaa aikaa. Ei ei ole mitään vaarallista. Tietenkään, ei, ei, ei, ei tietenkään. On, on ja ne on aina siis, kun neillä on nyt se yhteys, niin niillä on aina sitten tippu ne on tipassa, eli niillä on koko ajan sitten pieni määrä sitten nesteitä menee siihen elimistöön kanssa. Joo, joo. Ja sitten tuota, ne, se leikkausalue valmistellaan, eli laitetaan leikkausliinat, kissa mm. niin on siellä peiton alla, on vaan sitten se pikku semmoinen reikä siellä nähdävillä mistä ne munasarjat sitten poistetaan. Joo. Ja mennään sitten, on, on ihoviilto ja sitten on, avataan ne, se lihaskerros, eli liinan alvasta, se on semmoinen Siinä ei ole mitään hyvää suomenkielistä sanaa. Että se on niin, semmoinen, mistä mennään sitten vatsaanteloon haetaan sitten munasarjat sieltä ja, ja likatoitaan. Eli laitetaan sitten langalla verisuonet, mikä on sitten munasarjan ja munuaisen välissä kiinni, ja sitten toki ää, munasarjan ja kohdun sarven välissä. Niin Kuitenkin kissalla on kaksi kohdun sarvea, eli molempiin sitten kaksi, kaksi likattuuraa. Ja, tota, ja sitten ommellaan kiinni ja ommellaan sitten kolmessa kerroksessa ja ne tikit on sitten sulavat eli ne peidetään siihen ihon alle ja, ja tota, pitää sit, yritetään ainakin peittää aina niin että, että tota, kissa ei saa sitten sieltä mitään rankanpätkiä Joo. Niin kun, että se ei oikeasti löydä niitä ja ne on siellä hienosti piilossa, piilossa. mutta kuitenkin olla, mä on ainakin ja suurin osa kollegoista suosittelen sitten, että käytetään joko kauluria tai nykyisin on sitten pikkasen parempi vaihtoehto se, käytetään semmoista vauvan podin tyyppistä, ää, semmoista Pukua. Pukua. Pukua. Joo. Ne on ihan erikseen ajateltu tyttökissoille ja, ja tota, ne kyllä on yleensä hyvin tyytyväisiä niissä ja niitä. Joko sit sitä pukua tai kauluria pidetään noin viikon ajan. Joo. Joo, joo, mulla on nyt tosiaankin omakohtainen kokemus tästä ihan, ihan ja yllättävän positiivinen kokemus olikin, että kun mä vein ne tai toinen sinne teidän klinikalle sulle, sulle niin vähän melkein itkin, kun musta tuli ihan hirveä, Mä että voi kamala, mitä niille tapahtuu ja nehän koskee varmasti kauheasti ja ne pelkää ja vaikka mitä, mutta se oli yllättävän, siis tavallaan helppo, helppo ja semmoinen tosiaankin hyvin lyhyt se haava, että siinä ei paljon Tota, olluja sitten sitten näillähän oli ne puhut, mikä oli ihan erinomaisen hyvä se puku, kun mä sanoin niitä, mutta ei niissä ole näitä housulahkeita. housulahkeita, mutta kuitenkin semmoinen tiivis puku, missä se pystyy niin kuin käymään pissalla ja kakalla ja laatikolla, Ei sitä tarvitse erikseen niin lähteä avaamaan, että nyt mummi laittaa sun potalli, niin tuotetaan sousut. Ahokki. Niin ne liikkuu ja leikkii niillä samalla tavalla. Ihan samalla tavalla. Et meillä oli kyllä, sen mä huomasin, että pikkusen oli semmoista, että ne ei oikein hirveästi tykännyt näitä tietenkään. No ei tiedä, koska ne ei pysty oikeasti Ei itseään ja Ja se koska kissa niin sillä on niin tärkeä, että se pystyisi oikeasti nuoleen niitä karvoja ja sitä koko turkkia, niin toki se siis vaikuttaa. Mutta Mut jos nyt miettii kauria versus sitä Ää, pukua. Ei se ole kauhean, se niin, niin se on aivan kauhean. Ja mä en siis, siis en ole nähnyt myöskään sitä, että nyt oikeasti, että, että niin joku kissa nyt tuliski suolet pihalla takaisin, että se nyt on väsynyt nuolemaan sen haavan auki, mutta on kollegoilla kyllä ollut. Ja tuota, syystä tai toisesta, mutta siis se, että, että aina se riski, siis se on vaan viikosen kissan elämässä. Minun, ja jo, se on se. paljon isompi juttu, jos me nyt oikeasti otetaan se riski, että se kissa jää kotiin ja me ei pystytään seuraamaan sitä kokoa mm, mm, ja, mm. ja sitten se yhtäkkiä tuleekin lankat suussa, että se ei ole tietenkin kiva ja, ja tota, sitä varten pitää niitä pukuja käyttää. Ne puhut oli musta ihan ehdottomat ja tietysti ne on mulla nyt niin rakkaat, ne on mulla muistona kotona, että en mä pestä niitä, kun mä, mä katselen, että tässä meidän pikkusten puhut. Että ne vähän silleen, että kun ne ei pääse liikkumaan oikein sillä tavalla, niin kuin, mutta juuri se, että ne pääsee hyppimään ja nehän hyppi tietenkin, Sohvalle ja tuolille ja joka paikkaan ne hyppyvät. Niin mutta sitten oli niin sellainen turvallinen tunne, että ei se haava lähde siitä auki. Että se on niin tiivis se puku kuitenkin. Ja kyllähän toi... Ja se ehkä vähän ottaa sitä... Oho, Oho siellä joku meni oven päälle, kolahdettiin. Täällä vähän tapahtuu, täällä todella. Joo, okay. <Klip> se on Pummi <pummipanko. kohan> Mä en nyt unohdin, mitä olin sanomassa. Pummi, <kohan> Puvuistahan me puhuimme. Puvuista me puhuttiin. Ai niin, että se vähän ehkä rajoittaa sitä, sitä, niin kun, rajoittaa sitä just juuri Joo. näin, että ne ei ole niin villejä eikä ei, ehkä sen pukujenkaan. Eivät puku, ainakaan pukujen nämä mun pikkuset ollut, mutta tuota, ne oli maanantaina, kun ne leikattiin, sit lauantaina mä otin niiltä ne puvut pois. Varovasti otin ja katsoin sitä haavaa, että miltä se näyttää, näyttää ja tuota, kun ei niissä ollut mitään. Mitään semmoista, että jos olisi punainen tai jotain tämmöistä, niin olisin sen ymmärtänyt. Maalikokin, että takaisin puku päälle ja tai lääkäriin tai jotain. Ja otin ne puvut pois niiltä. Niillä oli kaikilla kolmella, kun ne leikattiin yhtä aikaa, niin siinä meni syvä tilanne. Ja sitten siinä meni semmonen varmaan pari tuntia, kun ne pesivät. Ne pesivät itseään, ne pesivät toisia ja ne pesi ja pesi ja pesi. Sitten alkoi se riehuminen. Sitten kun ne tai just ei ole ja nyt meni. Ja sitten se oli aivan niin kuin ennenkin. Ai niin sitä pitää vielä sanoa, että sen leikkauksen jälkeen sitten erittäin naaraskissolla niin käydetään aina kipulääkettä. Juh, se oli, joo. Että et sen viiden, kolme viiva päivää että pitää antaa sitä kipulääkettä. ja, ja toki sit, Mikäli kaikki menee hyvin, se kohdu on siisti, haava on siisti ja kaikki on niin näyttää hyvältä, niin mitään antibiootteja siellä, siinä niissä perusterilaatioleikauksissa ei käytetä. Joo, joo, lääkettä mäkin annoin näille, en muista, oliko se nyt kerran päivässä, vai miten se oli, semmoisella ruiskulla. Ja, ja nämä oli musta maailman helpoimmat kissat. Vaikka monet sanoo sitä, että ei niitä saa ottaa niin kuin semmoisella niskaotteella kiinni. Mutta nämä oli, nämä oli semmoista, mä otan niskasta kiinni, niin se niin kuin jäykistyy siihen, ja silloin on helppo antaa se lääke. Eihän se tietysti kivaa ollut, niin. mutta ei se nyt kivaa ole sekä, jos sitten olemaan kipuja. Niin, niin. Eikö ja se yleensä ne, siis se siirappi, mitä yleensä käydetään, on semmoista hyvän makusta, että et mulla kyllä ei ole ollut tähän asti nyt semmoista kissaa, että kuka oikeasti kieltäisi, tai että se kieltäytyy siitä, että se joo, ei niin kuin suostu. Et kerran se saadaan siihen suuhun, niin se ymmärtää, että se onkin hyvän makusta. Joo, joo. Et joo ne rupeaa ehkä sitten seuraavana päivänä jo kerjäämään siitä. No, no, se... Kerjäämään sitten sitä ei kannata antaa niin. sen enempää kuin niin. ne muutama, ne muutama päivä. päivän, päivä, ettei tule riippuvuuksia. Voiko Ei mitään voi tulla, riippuvuutta? Ei, ei, ei. ei, ei. Siis semmoisia lääkkeitä yleensä, yleensä ei, ei kanneta, Joo, Ei, ei anneta. Mutta aina sitten niiden kipulääkkeiden, tai jos nyt steriloidaan ja, ja annetaan se kipulääkä, niin, niin, niin mikäli on oksentelua ripulia sen, sen tota leikkauksen jälkeen, ja, niin aina pitäisi olla yhdessä enää lääkärin, että joko sitten pitää vaihtaa se kipulääke. Et, mm, et mm, joskus mm. se voi vaan olla sellainen tulehduskipulääke, eli se voi käydä mahan maha limakalvon päällä. Niin, Sielläkin mm. varmasti voi tapahtua se Ja kaikki sellasta, vaan että, ei kestä sitä. Ja, ja mä olin erittäin tyytyväinen sitä, että näiden kolmelle tehtiin se yhtä aikaa. Koska jos olisi jokainen tehty erikseen, niin aina yhdellä olisi päällä ja toiset olisi leikkinyt. Ja musta oli kaikki helpoin se, että kaikki kolme yhtä aikaa, yhtä aikaa ja puhut pois yhtä aikaa, niin se oli niinku siinä. Että tämmöistä tällä kertaa. että oli musta, kiitoksia Marili, tämä oli niinku erittäin valaiseva. Malaiseva tämä juttu, vaikka mäkin olen läpikäynyt tämän tyttökisson. <lipäätä> Oman kokemuksen perusteella. <lipäätä> no kerran, siitä nyt on varmaan aikaa, ties, kuinka kauan. Niin tuolla Suomessa leikattiin tuota mun, mun tyttökissa, joka oli just saanut pennut, ja sitten se leikattiin Ja, ja siihen maailman aikaan. Ja olisiko sitten lääkäri ollut hän tämmöinen vanha aikana, niin hän leikasti aika pitkän, pitkän tuota, viilon tähän maasummassuun. Ja sitten hän pani semmoiset teräksiset, jotkut semmoiset. Sellaiset ompeleet, Joo. että se kissa ei, niin, että Kyllä, se että ei, se ei lähde sitten niitä. muolemaan. Mäkin mutta... olen nähnyt jo tavannut tämmöisiä elänääkäriä, Joo. mutta se, siis, siinä on vähän nyt semmoista, että onko se oikein vai onko se väärin, että kuka niin. ei voi sitä sanoa. Niin. Että... Niin tietää minkään... vaan semmoista niin. uutta, että kyllä se varmaan on nykyisin aika inhottava, jos sä saisit nyt kissan sen sterilaation jälkeen kotiin ja sitten sä katsot niitä Joo. lankanpätkiä, Joo, ei, jotenkin ei, ei, tuntui inhottavia. Ei ollut kiva, että... ei ollut kiva. Ei ollut kiva että kyllä mä sanoin, että tämä puku oli niin kuin ihan ehdottomasti todella hyvä, hyvä että ei se sitten taatostikkaan taatostikaan kärsinyt sen muutaman päivän aikana, että, että, että, että tuota... Kyllä ne on reippaita Reippaata tyttöjä ja ei näille ainakaan, jotka nyt leikattiin, niin ei, ei minkäänlaista semmoista laiskistumista tai semmoista ole. Että ne leikki, leikkivät niin kuin nytkin tuossa koko ajan. Leikkivät hirveästi ja ovat aktiivisia ja sillä tavalla. Mutta näin me on nyt kerrottu tämäkin asia sitten käyty läpi lyhyesti. Ja kiitos sulle Marili, todella paljon, että sä tulit tänne ja saatiin oikein niin ammatti-ihmisen tietoa tästä. Että sitä kun rupea itse näitä juttelemaan niin... Kiitos kutsusta. Eikä me palata näihin. <lacht> Kyllä, näihin juuri, asioihin vielä. No niin, tähän me päätämme nyt kattradion tällä kertaa ja Pekka meille katsoo jotain kivaa musiikkia tuonne loppuun. Moi kaikille. that we would always be without you. I feel lost at sea. Through the darkness, you'd hide with me. Like the wind, we'd be wild and free. Yo, said you follow me anywhere through your eyes.